І рубав ординці, ніби хотів спокутувати війну за те, що дав їм змогу вдертися в твердиню Володимира. За ними йшли із солицями у слабких руках малі сини і дружинників, що ринулися відважно в січу. Поряд, охороняючи хоч трохи їх, рубалися самі батьки. І все це мовчки». Сіпивши уперто зуби, не відчуваючи кривавих ран, вмирали також мовчки. І тих, хто падали на змішану з кров'ю землю, ставало більше і більше. Проткнутий двома списами упав Клинко, просіка, яку зробив він, стала поволі меншити, а потім зникла зовсім. Натомість, Клин ординців розсік передні ряди киян і став заглиблюватися все дужче в їхній зріділий полк. Скаліни не глидів, як відсікли від нього і Вася, спробував пробитись знов до нього, та на дорозі виросло одразу п'ять ординців, яким мав дати раду. «Тримайся, синку!» — крикнув, і, вибивши криву шаблюку в ординця з рук, поклав його на землю ударом знизу. Інші взяли його в півколо, як звірину мисливці. Заткуючи, він відбивав рясні удари, вловчувався вдаряти сам, і в цьому вирі, раптом побачив очі Івасеві, в яких була вже смертельна туга. Вдарив, що сили мав найближчого, рванувся у ту щелину, щоб затулити сина, та він вже впав. Людь піднялася хвилою, а з нею сила. Упорав кілько гординців, глянув на тіло Івасеві, що підтікало кров'ю вкупі тіл і пересив Став боятись смерті, навіть шукав її. Одне було бажання — взять якомога більше цих супостатів в інший незнаний світ і полегшити тим долю краю рідного. Чув крик жінок. І плач дітей, які вже нас І різали геть у кочівники, Десь край мока бачив огонь пожеж, Що почались в дитинці, Там, де прорвався ворог, Якого ставало все більше і більше. Відходь завал, почув наказ, оглянувся і гледів воєводу, Що бився поряд. Дивно. Але вони були уже на бабиному торжку неподалік від храму Богородиці, в який збігалися жінки та діти. Здалось, чи справді в отій Юрбі побачив свою Софійку з доньками. Принаймні він знав тепер, що в Десятинну церкву Орда пройде лише по ньому, мертвому. В укріпленні втіл собору Зібралися усі, хто Зміг дійти до нього. Звідси вони Без сили заступитися Дивилися, як гине Київ, як вороги Справляють грище смерті, Лючи нещадно Невинну кров. З церков, Дворів, палаців Витягували вони Людей, і сміючись Одним рубали голови, а іншим, хто молодший, в'язали міцно руки і кудись вели. Земля довкіл була покрита трупами, залита кров'ю. З неба дивилось ясне сонце, так, мов воно було сліпе й не бачило всіх цих жахів. Даждь бог видать покинув Русь, як і вона покинула колись його. Надвечір Батий послав тьму воїнів на вал довкруг Святої Богородиці. Не треба тут було драбин, пороків. Вал був низький, збудований на швидкоруче звідчю. І воїнів було за ним хоч густо, та небагато. Більшість із них поранені, в боях смертельно виснажені. Як в них велось, гординці спершу вдарили із сотень луків. Стріли закрили сонце, небо і розрядили ряди киян. Вал захищав лише передніх, з ними зіткнулася перша лава тих, що пішли на прист. Зустрілись на укріпленні, де встала жива стіна, І глянула остання битва русичів. Кров полила своя, чужа. Ламалися списи, мечі, І тоді бійці вихоплювали з халяв ножі, Впивалися зубами в горло ворогові. Ще до темна ординці увірвалися в кількох місцях у городок, Зім'яли, збили вкупи захисників І вирубували по волі їх, неначе ліс для поля. Скалій ще й досі був на валу, Захисників лишилось жменька, Душ п'ятдесят. Хоч падали один за одним, Не піддавались, Зброї не випускали з рук. Весь вал уже покрився забитими, Не мов снопами а молодьба тривала, гупали ціпи мечі. Хто зна, чому, на думку Скалієві, спливло це грізне порівняння, яке він чув колись у домі Бориславича. Той їм, що юним воїном, читав про битву і поразку князя Ігоря від Кончака, про Русь, яка вже тоді страждала від міжособи. Ось він, той Бориславич, люто гримить мечем обковані шоломи ворога. Хоч книжник об'ється добре, в діда видать удався. Хитно всі впав. Над ним піднявся дубом Боротислав, поклав з десяток ізмаїльтян і рухнув сам. «Не посоромимо землі своєї!» — хрипів Дмитро, рубаючи з останніх сил. Він був увесь залитий кров'ю. Раптом страшний удар по голові, світ похитнувся, узявсь вогнем, затьмарився і щез. Не випустивши меча з руки, скалію пав на трупи. Ось як приходить смерть! Знялась і згасла думка, першими побачив ясні зорі, тремтливі, чисті, потім уздрів небесну баню, рябу от зір, як холодно.